Harmincöt Irén és Piri nem tudtak eligazodni Kátain. A mindig udvarias, kellemes főnököt, mintha kicserélték volna. A hang, amit használt velük, valósággal elképesztette őket. Irén elindult Kátai szobája felé. Nem tudta elképzelni, miért rendelte magához. Már készült, hogy bekopogjon, de aztán meggondolta magát. A folyosón lévő tükörhöz lépett, elővette a zsebkendőjét, és letörölte szájáról a rúst, arcáról a púdert. A lágy hullámokat elsimította a haján, és mikor már úgy érezte, hogy kellőképpen néz ki, bekopogott. Lehet, hallatszott belülről. Irén belépett. Tessék parancsolni. Mitóhajt szabó kartársnő? Kátai kartárs mondta, hogy jöjjek be. – Ja, igen, igen. Látja már, ki is ment a fejemből. Foglaljon helyet. Irén megkönnyebbült főnöke viselkedését látva. Akkor hát mégis tévedett. Csak a munkájáról akar vele beszélni. – Bocsásson meg az előbbi viselkedésemért, hogy olyan ingerült voltam, de az embernek annyi gondja baja van. – Természetesen akkor talán mehetek is, ha csak azért hivatott kátai kartárs. Nem, nem, a világért sem. Maradjon csak, feltétlenül meg kell beszélnünk a... azt a... a... hisz tudja, mennyi megbeszélnivalónk van a reszortjával kapcsolatban. Irén, mikor látta, hogy a főnöke milyen zavarban van, jó kedve egy pillanat alatt elpárolgott. Szép asszony volt, nem egy férfi próbált már neki udvarolni, Mióta férjhez ment. A szituáció ismerős volt neki. Parancsol cigarettát? Köszönöm, nem kérek, mondta fagyosan Irén. Miért olyan tartózkodó, ki miért? váltott hangot Kátai. Igazán sajnálom, de úgy látszik ilyen a természetem. A munkatársak közt a jó együttműködés nagyon fontos. Itt van egy ilyen ragyogó beosztottam, és éppen velem nem áll szóba, csak szigorúan hivatalos ügyekben. Azt hiszem, kátai kartársnak mindegy, hogy egy férjes asszony szóba áll-e magával vagy sem. Ejnye, irénke! Minek folyton a férjet emlegetni? Csak azért, hogy elmondják, milyen szolid asszony? Nem érdekel, hogy mit mondanak rólam. Helyes! Látja, ebben teljesen egyetértünk. Én se törődtem az emberek véleményével. Itt van például ez a körlevél, amit maga az én tudtomon kívül adott ki. – Csak nincs valami baj. Nem jól fogalmaztam meg? – kérdezte aggódva Irén. – Dehogy nem. Nagyon is jól. De hát azért maga csak kiadott egy körlevelet a főosztályvezetője megkérdezése nélkül. És a főosztályvezető, amikor ezt megtudja, mit csinál? No? – Hát majd én megmondom. – Nyújtsa a kezét. – Ne féljen. Mondom, hogy nyújtsa a kezét. Tessék, de hát miért? Nyújtotta oda vonakodva Irén a kezét. A maga főosztályvezetője gratulál, mert a körlevél jó volt, hasznos volt, kiváló intézkedés. Zavarba hoz. Irén vissza akarta húzni a kezét, de kátai nem engedte. És a maga főosztályvezetője fütyül arra, hogy mit mondanak az emberek. Mit mondanának? Sok mindent, a maga kollégái például azt, hogy lám, ez a sabókortársnő csinálhat, amit akar, a főosztályvezető mindent tettétől el van ragadtatva. És miért? Mit gondol? Nem tudom, de azt hiszem elengedhetné már a kezem, kortárs. Hát magát most csak az érdekli, vajon fogom-e a kezét? Vegye tudomásul, kérem, hogy most már büntetésből sem engedem el, tréfálkozott kátai. A főosztályvezető kartárs igazán nagyon jókedvű. Persze, hogy jókedvű vagyok, és tudja miért? Mert arra gondolok, hogy mivel indokolnák a kollégák az én elragadtatásomat. Mivel? A maga kedvességével irénke, nem a kiváló munkájával, inkább azzal a természetes bájjal, kecsességgel, amelyel jön-megy itt az irodában. A fénylő nagy szeme villanásával. Jött egyre jobban tűzbe Kátai. – Kérem, engedje el a kezemet azonnal! – mondta Irén most már erélyesebben. De a férfi teljesen elvesztette a fejét. – A haja, a szája, a szeme! – lihegte. – Térjen észre! – esett most már kétségbe az asszony. – Te, te megbabonáztál! Kátai valósággal extázisba jött. Kapkodva szette a levegőt. Fölállt a székből. Irén maga sem tudta, honnan volt annyi ereje, hogy visszalökte a férfit. Lehet, hogy megbabonáztam magát, mondta, de maga nem babonázott meg engem, se a hajával, se a szemével, se ezzel a szívdöglesztő liegésével. Szabó bácsi gondosan fésülködött. Felesége a ruháját kefélte, és sürgette az öreget, hogy siessen, mert elkésik. Ebben a pillanatban, Icu robbant be a szobába. Apu, hát nem mentél el a szülői értekezletre? mikor pintér tanárúr úr azt üzente, hogy feltétlenül vár. Dehogy nem megyek. Hatig még van idő. Mondtam, hogy áttették négy órára, idegeskedett Icu. Szaladj, hát, ha oda érsz még, bíztatta Szabóné. Vedd a kabátod, itt a kalapod meg az esernyű. Az minek, mikor nem is esik. Morgott szabó. Magára kapkodta a ruháit, és sietve kilépett az ajtón. – Anyu, hogy tudtad elfelejteni, mikor ilyen fontos dologról van szó? – kérdezte Icu szemrehányóan az anyját. – Jobb lett volna, ha tanulsz, akkor most nem lennénk ilyen izgalomban. – vágott vissza az anyja. Piri mindig izgatott volt, ha az igazgatóhoz kellett mennie. Most is ide-oda rakosgatta a kért iratokat az asztalán. Végül úgy érezte, hogy már nem húzhatja tovább az időt, és elindult. Alig lépett be a nagyfőnök szobájába, rögtön a tárgyra tért. Elhoztam igazgató kartárs a hálózatoknak küldött felhívások másolatát. Kátai kartárs intézte ezt az ügyet? Szabónét bízta meg vele. Pirike maga együtt dolgozik Szabónéval. – Mondja, valóban rossz munkaerő? – Miért lenne? – lepődött meg Piri. – Kátainak ez a véleménye. Olyan felháborodással kifogásolt a szabóné munkáját, mint akinek nem közömbös. – Hogy tetszik ezt érteni? – Vagy nagyon gyűlöli, vagy nagyon tetszik neki? – mondta az igazgató inkább magának. – Tetszik neki? – fogott egyszerre gyanút Piri. – Csak ugyan. Elrakadta Irénnel a férje fényképét az asztalról, és mintha túlságosan is érdekelte volna, hogy milyen férfi a zsánere. Piri, kátai iránti rajongása egyszeriben elszállt. Forróság öntött el, arca lángvörös lett. Amit most elmondott, azok valóban gyanús körülmények, de nem bizonyíthatók, jegyezte meg az igazgató. Nem csak azért mondja ezeket, mert ellenszenvesnek találja kátait? Én? Ellenszenvesnek? nevetett fel keserűen Piri. Agyán végig cikáztak az elmúlt napok eseményei, és egyszerre minden megvilágosodott előtte. Nos, kartársnő, tud még valamit az ügyel kapcsolatban mondani? Tudok-e? tört ki a lányból. Valósággal üldözi irént, mivel az nem áll szóba vele. Ez nem lep meg. féle panasz már fölmerült máskor is ellene. Tessék csak behivatni Irént. Ő majd mindent tisztáz. Irén rossz véleménnyel volt a főosztályvezetőről, de amikor Piri és az igazgató elmondták, hogy mivel vádolják, meglepődött. Ha érdekli az igazgató kartársat, én elmondhatom. Azért hivattam. A főosztályvezető kartárs egy hétig magánál tartotta azt a bizonyos rendeletet, csak a határidő utolsó napján került a kezembe. Akkor pedig vidékre utazott. Így történt, hogy az ő aláírása és beleegyezése nélkül intézkedtem, de hiszen ezt már vele tisztáztuk is. Na, és ő belátta, hogy helyesen cselekedett? kérdezte az igazgató. Még meg is dicsért érte. Az igazgató észrevette, hogy az asszony elpirul. Tetszik látni igazgató kartárs, minden világos. Mondd csak el, Irén, hogy üldöz, meg hogy visszautasítod az udvarlását. Irén csodálkozva nézett kolléga nőjére. Honnan tud erről, hiszen ő nem mesélte el senkinek a történteket. Szígyelte magát az igazgató előtt is, hogy Kátai ilyen ostoba helyzetbe hozta, és még a főosztályvezető vádaskodása ellenére sem tudott erről beszélni. Nocsak, bátran bíztatta az igazgató. Nem, nem, Semmi mit nem tett. Szabú csak ugyan elkésett a szülő értekezletről, de Pintér tanár úr azért fogadta. Sajnos rossz hírt kell mondanom, Szabó bácsi. Szóval a kislányomat nem javasolják az egyetemre? Nem, pedig minden erőmmel segítettem, hogy sikerüljön. Itt gyengén tanult az elmúlt fél évben, sokan megelőzték. Igazságtalanság lenne. Ez bizony így van, kérem. Tudom én, hogy hálával tartozom Szabó bácsinak és az egész családnak, de vannak helyzetek, amikor az ember nem hallgathat a szívére. Így is köszönöm a jó indulatát, tanár úr, hiszen figyelmeztetett bennünket. Sajnos nem léptünk fel elég szigorúan a gyerekekkel szemben, pedig nem akartuk addig férhez adni, amíg el nem végezte az egyetemet. Azért még van egy lehetőség, Szabó bácsi. Ha ebben a fél évben szorgalmasan tanul, és nagyon jó sikerül az érettségie, még jelentkezhet az egyetem felvételi vizsgáira. Jó eszülány, kár lenne, ha abbahagyná a tanulást. Bandi fáradtan ért haza a munkahelyéről. Szeretett volna járkálni egy keveset. Mond szívem, ne menjünk sétálni, megnézem, milyen az idő. Mit nézed, úgy is tudom, ködös, nyírkos, undorító. De hiszen régebben azt mondtad, hogy szereted a ködös utcát, olyan, mintha egy elvarázsolt szigeten lennénk. Egészségtelen folytó lett egyre ingerültebb Irén. Ilyesmi is csak neked juthat eszedbe. Irén, neked nem az időjárással van bajod, talán valami más bánt. Csak tudnám, hogy mi. Nem a hivatalban történt valami? Kátaival. Kérdezte zavartom Bandi. Hát, tudod, Irén, nem hittem, hogy az igazgató előtt így pácban hagysz, korholta Piri másnap a kolléganőjét. Mit tudom én, hogy végül is az igazgató melyikünk pártjára állt volna? Nem árt az óvatosság. Meg aztán szégyelném is, ha nyíltan tárgyalnák. Szabónét a főnöke a szerelmével üldözi. Főleg Bandi miatt bánt a dolog. Mindig hazudoznom kell neki. – Miért? Talán megtudott valamit? – kérdezte Piri kíváncsian a maga elé meredő iréntől. Laci és Icu közt elég nagykor különbség volt, s eddig nem sokat törődtek egymással. Egy családban éltek. A kapcsolatuk mégis többnyire csak abból állt, hogy a jókedélyű fiú sokat heccelte a húgát. Most azonban, hogy mindketten szerelmesek voltak, ez közelebb hozta őket egymáshoz. Szabó néni gyakran látta a testvéreket elmélyültem beszélgetni. Furcsálotta, hogyha a közelükbe ért, akkor gyorsan elhallgattak. Laci és Icu most is egymás problémáit tárgyalták. Hallom, hogy nem javasoltak az egyetemre. Mit szólsz hozzá? Elég baj, bár ezt sejtettük előre. Most aztán belevethetem magam a tanulásba. Hiszen tudod, anyunak szívügye, hogy orvos legyek. Na és mi lesz Ferivel? Há ez a legnagyobb probléma az életemben, sóhajtott Ticu. Feri mit szól hozzá? Tudod, ez erőpróba lesz számára is. Ha kitart mellettem, akkor azt hiszem bátran a felesége lehetek. És ti? Mire jutottatok Angélával? A múltkor elmentél hozzá? Mire észbe kaptam, már nem voltál sehol. Az utcán azért lassítottam a házuk előtt. Elpárógott a bátorságod? Nem egészen. A férje éppen akkor ment be a kapun. El tudott képzelni, milyen érzés az, amikor valakit szeretünk, és az egy másik férfival él együtt. Irént Szabóné többször felhívta, hogy menjen már föl hozzájuk. Irénnek azonban valahogy nem volt kedve senkivel sem találkozni. Mindig talált valami kifogást. A gyerekeket is inkább Matilda a küldte el szabóékhoz. Most azonban úgy érezte, hogy beszélnie kell valakivel. Meg kellett kérdeznie, hogy mit tegyen ebben a kátai ügyben. Elindult a Mikor átszállt egyik villamosról a másikra, egy pillanatra megtorpant. Kis hián meggondolta magát. Aztán eszébe jutott az apúsa akinek Bandi is oly sokszor kikérte a tanácsát. A Lapály utcában csak az anyósát találta otthon. Nem sokára azonban hazaérkezett Szabó is, de addigra a két asszony már tüzetesen megtárgyalta az ügyet. Szabó néni alig vett levegőt, amíg a férjének el nem mesélte a történteket. És képzelt papa, Irén akkor azt mondta az igazgatónak, hogy kátai nem udvarolgat neki, nem erőszakoskodik vele. Igaz irénkém? Szóval, ki mosta azt az embert! Igaz, mama? Ez nem volt okos dolog, kislányom. Még jó, hogy legalább nekünk elmondtál mindent őszintén, mondta Szabó, és azon gondolkodott, hogy mit lehetne tenni. Éreztem én is, hogy helytelenül viselkedem, de hogy beszélhet ilyesmiről az igazgatójával az ember? Már pedig újra el kell hozzá menned irénkém, és őszintén el kell mondanod a dolgokat. Amikor annyira félek a plegykától, meg az állásomat sem szeretném elveszíteni. Hallgassa, pádra, fiam, néha mond olyat is, aminek hasznát veszi az ember. Igyekezett feloldani a feszültséget szabóni. Azt a kis kolléganődet megtiszteltetem. Szegény, hogy éppen egy ilyen megáltalkodottat szeret. Irént fölzaklatta a tudat. Mégis csak oda kell állnia az igazgatója elé, és mindent őszintén el kell mondania. Éjjel alig aludt valamit, s amikor elaludt, akkor is szörnyű álmai voltak. Tudta azonban, hogy meg kell fogadnia apósa tanácsát. Mielőtt bement a hivatalba, ideg csillapítót vett be, és felkészült a legrosszabbra. Az igazgató kedvesen fogadta. Valami baj van, Szabó kartársnő. Maga nem szokott ilyen félénken viselkedni. Legutóbb is milyen határozottan védelmezte a főosztály vezetőjét. Igen, bátortalanodott el újra Irén. Tulajdonképpen most abban az ügyben... Nem is tudja, milyen nagy kő esett le akkor a szívemről. Ez a kátai használható ember, jó munkaerő. Én tulajdonképpen... Szakította félbe Irén. Maga nagyon derék, asszony, szabókartárs lehet, hogy hibát követett el a munkájában, de az nagyon tetszik nekem, hogy nem igyekezett kibújni a felelősség alól másróvására. Én... én nem? No, miért ilyen izgatott? El akar mondani valamit? Kérem, igazgatókartárs, csak ugyan el kell mondanom, hogy hazudtam a múltkor. Kátainak csak ugyan megtetszettem, és ő... és ő most igenis mindent elkövet, hogy... de hisz ezt már érti. Nagyon nehéz egy asszonynak, ha ilyesmiről kell beszélnie. Maga most azt érzi, hogy milyen nehéz egy asszonynak. Én meg azt érzem, hogy milyen nehéz egy igazgatónak. Én csak arra kérem, nézzék meg a munkámat igazgatókartárs. Igen, azzal kezdjük, és megindítom a vizsgálatot is. Kátai ellen. Bandi éppen a rádiót csavargatta, amikor Irén hazaért. Nem találok egy kis jó zenét, panaszkodott a feleségének. Hagyd a rádiót, menjünk inkább sétálni. Mindjárt megnézem, milyen az idő. Mit nézel rajta, ködös? Tudod, hogy imádom a ködös utcát? Olyan, mintha elvarázsolt szigeten lennénk, mondta felszabadultan és lelkesen irén. Mehetünk csak, csak, csak. Azt szeretném tudni, hány évi házasság kell ahhoz, hogy eligazodjék az ember egy asszonyon.